Eta horrekin daude, eta ez, e, e, e, hemen oso jende ona da bala unten, oso voluntari honak, eta, eta izkanak bat, partekak hamile ere bat ezartzen da, igualaztean, baratelako zerbait ez, daino, mm. mono, horrek lan handia ematen du ere, ez, ezkertzen da, baina lan handia ematen du, eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta horretu eta hori nor e, inbardana ez kutzak kokatu da, e, ja da trail da lasjoda e, baina bentzat lan hori leina dago eta gero baita ere ba nola sei e, e, ema komunetartea se voluntarioetartea nera a ropa hori banatzeko edo banatzeko edo atxauri e, chuku e, lan hori egiten aritu izan beste berri bat zugien ba horrek e, lanandia lan kentzendu eta talo garbituz aurerapitan ez haixoiazo oso polita irudio eta ahi ezan atzokoa oso, oso polita izan zen, ba, horita martartzen inguru lehenengo trailea e, zera geisten, e, ustutzen, eta dana gero jende tigioar baitarean tolaten, e, kajak berrelekoan jartzen, den da, den da behitzu zailo, e, arropa banatzeko eremuari muari, familiatatzen dira dendara eta ikusi dute dagoen zerbait behar dutena, norborean beti dagoen zerbait behar dutena, da hori txukuntan egin bilizean eta oso oso egun pelita izan zen Ego dugu ez dugu joan den hastean abiatu zeinela Kameoian hain zuzen ere bidai luzea, ezta eta oztopoz beteta, esan genezakea Bideia, Kameoian hastean daukazun mugagatuz Egunerain desetan maiz dituzo, dure modatu gartzerazlo hartzeko leku hona Hortitzen, eh, kointitu behar du irintzi barzera itali garaiz, zei gandian ezin da lena hori konara geroan zerri hartu, ez da, ha, ondo, ez? Piskat, da, lucea, lucea egiten da, kotxean erdia tardatzen da, maia, bueno, maia, ez polita, ez, ze, azkenean, poze, eh, kamioneroak nola egin eh, ikaseko aukera dago, eta beraekin eh, unoe kompartitu, eta polita izan zen mm -hmm. errumanea errazien kamioneroak, Baten enlazearera e, batzataren gurekin, eta hemen erpaztua orto doza izan da egun hauetan, eta bera dik e, ospa, dute, eta guntzak polita, Ibaliak oso polita izan zen, rumeniako uh -huh. e, e, e, bazkai tradizionala jaten, eta momentu polita, e, bide luzea da, baina momentu polita gehiagoan uh -huh. uh -huh. dira. E. Uh -huh bai eh a siarbeno babidean horrekin e, e, no ez da e, joango zinen eh benne katchikasera haiegatu e, zinenean ez dakit zer, zer topatu duzu eh urtan bas katchikasen esto era tokien un cambio de 15 regin la naketa no se o sea no es usted eta dun kamile hilariak juntzien kamileekin, nintzen hemen, eta lehenengo gauza inziatena erakundean diena da miragos, eskaneko aldeileko erakunde bat, hoi eituzte voluntari horreienak, eta horien atzaila egin juntzen, zera, jesio batzuk eitera, kanpaleko eh? da, eituzten, batzaila basik, zala, ez, eta dun lapaten zartuen nintzen ordeen, detan, eta eta familia ekin nintzait, eta eztagetun gau, eh, pizatuen kigarria, ez? Gupizkatez, asko egia zen. Habera ekin unekin jolazen, eta hor barrutik anikuz ez zuzera izkita duen, baina gutxi utxile arduten, ondo goteko, ez? Rauzazko behar dituzte, baina e, lagun bat, ondoan balimau balima gote, da asko irazte duzte. <gülüyor> Horik ezen goizien, eta gero zatarra ez zuen, eta eitzagoka zuen, egon zen marratzalde oso hau eta denein, ondatu zan eta arduan lan handia egon zen da dendazko hondatu zian, uratela zan barrutikaan, jende askatezen kanpora e, laguntzera eta oso borreizazioan hori. Hori ikustea, lehenengo agunean ikustezu zer ezaztu ze beren hau, zer haizu ze, ze dauden hemen, harrien gainean loa eiten dute, harrien gainean egiten dute dana iat, e, zaukate dut berorik oso komun naitu ikustea, dena den fantazioa. Kampaleko berria da, hilabete darama, Eh, baina montatu zuten oso gaizki. Eta hemen ezago ezak nurez eh, medikozin fronteraz ebauta eh, karpaz montatu zen eta juntzien eh, uitsa dago. Ez dago oskan, ezago erakundean dirik ez dago eta unta nahiten da boren batez, oso jende hona dago, oso bideia hona dituzte, baina eguera da zarrada, batez ez lurra ez lurra arria dira, arria dira. Eurria diten duenean inundatzen da, eta bero egiten duenean sudea, eta lakrun e, eta hartzen dira. Ta hori borra. <gum> eh, dene geharrute, noski iba ondari bitik eramandu zuten, e, ba, arropa eta laguntzaren beharra, e, dene dute, e, aipatdu e, Katxikasen dio zutenez 250 familia inguru bizizirela edo bizira utzen ari birrela aipatzen dituzu baldintzetan, e, eramandu zuten laguntza guztia bain etxukunduta e, txukunduta e, banaketa lanetan hasiko za rete, eta. Bai, bai, e, ja honetorri horretekan ja pizko koordinatuta ginen, eta horren argitzen honen egin ezaten zehutena. Zer, hemen badago rutina bat, badago funtzionan duat, horre, horrekin aurrera ite dute, eta hori aldatzen da, ez duzutzen dutzen eta da. Eta horren, haien ezagetan jarri e, bera. E, azira baten igualazun da, segon banatzeko guztik kremak, e, horretu azten beharro ezagorako, Horain, banatu barbona urkante dira jertziak eta galtzarbiak. Zagendia dago gustita, arropa guztika dokatze, <coughs> eta hori da banatuko dena. Garbo izan segurezki jertziak, familia familia-samila jungo bera, eta erbarra zalean zugezki galtzarbiak eta garrupa-arropak. Horri gaurko plana gutxi gara bera. E, kotxekin sartu dendaz berdakun, familiari esan iaz behar duten, eta hori eman. Eta emango gorena arropa, e, ondarriko arropa da. Gero egun eh, hauetan banatzen dana, eh, dendara kutsiko da, denda, denda eh, voluntario enan garrean dago, eh, eta bertara joten dira familiak nahi duten ean, hor dute egin daten darruan, bueno, eguno suan eskar joten dira, eta voluntarioen laguntzak indi dute duten behar de duten hori. No eski super Eta bilatzen ez da ba, dute, haurengo ba, baten beste kajalatik egiten dutenean, zireatuko dut da. Baina normalan e, golfo, eta, eta normalan behar-beharra dutena, arrokitzen duten. Problema gehiena zapatekin da, zen honratzen dian lurronetan ez dut egiten dutenean. Er. Eta ba, haurri ba, aiten nian, eta ikusen dian aurrak eta txankriatagin dut da. <laughs> Ez ba, oso polita ikusteko, e, baina, bueno, horia da, baina batak ondaztun dira, eta arropa badago, baina txan batak ari ezt, Aipatu hain zuzen ere, e, beno, janari ere eraman duzutela, ez da, e, ba, oi hartungo uh -huh, uh -huh. e, elika bankotik hartua, ba, bigarren kamio hori betetzeko, uh -huh. e, arropa onietakoak e, beharrazua bila, baina ez dakit, e, ba, janarien aldetik ere zein baldintzetan, aurkitzen diren? Jananiak behar, behar da erratzen mananen, zukaldean eh, tolatu eta dute, darun, beraiek, eh, bueno, zukaldean, e, ejertzitzak eh, banatzen du katerin bat, baina refusiatu behenek ezin eh, ez dute, ez duzten ahi izaten. Eta eh, direz, zutarik ez duzten banatzen, eta horre problemat. Zorten ditu, eta gero janege jendeza oso oso ona. Eta, rin, badao beste zukalde bat, voluntarioena, bertan, eh, askolan egiten du eta hore hiru sukaldari bezala ez antolatzen. E, Gerreziar bat, e, Espainiako Astur bueno, e, asturria asko bat eta e, e, e, bieat, bat errebusatu bat hiruuen artean antolatzen dute e, fanaria eta argun pues, beneentzako dagoentzako oh, eta gu zuen arabera e, lehenmengo banaketa egiten da, e, familieen artean sorttzen dira banatzen zaere eta gero voluntariek eh, jaten dut hibertateik. <susurra> Horri ondo bere batek dute, behia esan ikusi zuten egin, e, arropakin trailer eta er dibetezian, eta beste erdia, horrekin dut esan ez, es, arropakin gero entresa batek egurrake e, ute izituen, eta horrekin e, altzadiak daitezke, bur deposito bat ere karri zuten, e, etxemarre garraioa jarri duen entresak, etxemarrek e, traspale bate E, utzi du bertan, eta, eta, eta lan horrekin azko zuebete bilikadea, gauz asko e, trailer erdi hori, betetzeko zego erdi hori e, peko, gauz asko karri zian, eta hemen, bauz oso, so, mermelada azko gustatun zera, mermelada asko karri zian, eta, bueno, arrituta, denak arrituta, eta aia zukailea go, e, goreino bete zan. Baina, bueno, hor zukailean moldatzen dira, zabe, baude donazio batzuk, eta donazio haiekine Erozten dute edo bialtzen dute, eta antolatzen dute, esotale, osoen du antelotu trago. Ez dago mm -hmm. beharra ez, es, gaineia esan funtionatu nugu oso zen mm -hmm. da. Asier, e, zurekin batera nie, e, e, egongo bila dagoeneko, e, lanean ez belarri ere, ba, emekir, bueno, erritar pataformarekin e, ba, joan diren sei bolondorezoiek, aurrekoan izaskun eizagirra horietariko batekin hitz egiten genuen Aipatraz dehone, batzuk esan duzuna, eh, egitera zi joaz dela, eh, ba, eh, bertakoek eh, ba, arabera, balan egitera, e, pentsatzen mote e, e, topera, ez? ari irela. Bai. Ba, la ba, a toson de liziaan eta gorde berduña, ez? Ni ni eh, taroincen eta sartu mintras de campalecura, bueno, a campalecura de campaleconda la ba, laude, ba, ez? Ba, ez dendetara ta, A bera llegau le ingurteori de gaur ikusiute, atolango horra izan izan zen fisikoki, es, ba, arropa jende, arropa jende eta saltaxa neta. Eta gaur eh unti garri eingo zaio. Famileekin egon eta la ropa ona, jo, seguruen ja, seria koneztan aurre, gitela, garretu estekun zera eta. Eta hor beste et lan bat izango dute, baina, baina dena ematen da terribia. Eh, gogoratuko dugu, ba, mila lagunetik gora direla, ez? hain ba, berrunda, berroita, malfamilia, ipatu bitugu, gehienakomen siriarrak, ez? Gehiena, gehiena, siri, siriarrak, gero badaude apokamistango deon de jente, de, de, de eta gero badaude kurduak, armenioak, e, palestinakoak, eta a, irakiarrak, irakiarrak erazko. Lai. Lai. Eta gero badaude kurduak, armenioak, Baina problemak egiten dira. Eskola sortu dute, voluntari dira, eta eskola rastan, ma... problemak egiten dira. Enmezkati joan artean. E, Rastak ontua batik, eta... Baina, bueno, oi, nartzen dira, gazpia eta gazpioak adiria lanetan integratzen, eta horri oso, oso oso nada. Eta gero familiekin, ba, emakumekin berezik, oso arrengan hona dago, Eta horra zen dute. Eh, hor, zemez, hor, hemen ez dago erakun behar dirik voluntariot, eh, banakako voluntariot, tal, dia, eta tal de tiktako ahir dira, eta daukaten nara hori. Hori dira pertsona eta urgilitzen dira, eta hori balo dut. Eta ipatuguzuna linkainera, asko eta asko aurra direla, ez? Azken bat egin famili, familia oso dira. Eh? En Bertan, bai, bai, bai, bai. Badago, bai, bai e, bala pues eh garran galtutako igual aita galtutakoa ah, edo aita estamos de eh, Europa la charleta qua ta eraekin kartzuko zeudenak nadago aurrekin dira bakarri que se quedado eh en esa reunión eh, zanzi, eh zanzi buten, ba, bat guras eh baina ezin dizen de confirmatu Dramatia gauden ez, eta urtia, jaurazko. Amarretik lau, dira aurrak. Eta ta hori, errezarrekin jolazte dute, eta tozun, ba, gerra batetik gehienak, bira ilusetik eta gerra frustratu eta hori, ba. eta hori, ez da errezak kontrolatzen. Gehien-gehenak errezan ba, gauzak jolazte dute, eta urgiltzen dira, eta baina, bueno, bat batean daiteke. Baina, ia e e e e e e da baita ere, ia da baita ere, hau, eta pizkanaka gatzako infrastrukturak eta pizkanaka entorla antolatzen egia, ez dira berko luketenak, baina pizkanaka bueno, hoger edo hau. Ongi da zierba, eh, aipatu duzun drama, handi, eh? drama anonim horri eh, aurpegiak eta begira dak, jarriko dizkiozu gaurkoan, banak eta horrekin, eta pentsatzen dute irri barre txiki bat ere ezta. Eri barra egin menn, nozuan dia bila Ongida, ba, egun gutxi izango bila, baina intentxuak ez da? Ba, ba Ez angin guten, egun bat hilatetak ja Iar eta eta eta erri gutxi inez Gauza asko eta lan asko Baina gara sentimendu asko baita ere Eta esperientza indartxoa da